Hjärtligt välkomna ska ni vara alla näradio-lyssnare till Radio SD, Sverige Demokraternas röst i Stockholms radio som sänder på 88 MHz. Det här programmet sänds för första gången lördagen den 26 september år 2009 mellan klockan 14.00 och 15.00. Den första repris sänds söndagen den 27 september mellan klockan 09.00 och 10.00 och en andra repris torsdagen den 1 oktober mellan klockan 20.30 och 21.30. I studion idag är jag själv, David Lång och David Bergqvist och med finns också som vanligt vår studiotekniker Georg och Sverigedemokraterna har ju alldeles nyligen utkämpat ytterligare en valrörelse det var kyrkoval för en vecka sedan och Sverigedemokraterna kandiderade i detta val det var för tredje gången som vi gjorde det första gången var i 2001 andra gången 2005 och nu så ställde vi upp återigen och det var en en mer omfattande kyrkovalrörelse än tidigare. Vi hade fler kandidater, fler aktivister och fick ut mer material än vad vi har gjort någon gång tidigare. Och det blev också vissa framgångar skulle man kunna säga. Nu har det dock inte varit helt utan problem utan vi skickade ut på själva valdagen ett pressmeddelande. Från pressekretariatet där vi konstaterade att Sverigedemokraternas partikansli under valdagen mottog ett stort antal rapporter om valsabotage i kyrkovalet. Partiet ska nu undersöka uppgifterna närmare och sedan ta ställning till om man ska begära omval i de aktuella valdistrikten. Sverigedemokraternas partisekreterare Björn Söder kommenterade det med... Rapporter om valsabotage har under dagen inkommit från hela landet. I första hand handlar det om våra, att våra valsedlar slängts eller gömts av politiska motståndare. Och att kyrkans valförrättare underlåtit att lägga dit nya. Men vi har också flera fall där valförrättarna överhuvudtaget inte lagt fram vårt partis valsedlar. Vi ska nu granska uppgifterna närmare och kommer eventuellt att begära att valet görs om i vissa församlingar, säger Björn Söder. När vi sedan hade fått alla röster räknade så har i alla fall jag sedan dess inte hört så mycket mer om tankar på att begära omval men vi konstaterar i alla fall att när rösterna var räknade så fick Sverigedemokraterna 2,84% alltså drygt 2,8% i kyrkomötet och det gav sju mandat, det ökade alltså från 2005 års val då vi fick fyra mandat vi ökar alltså med 75% mandatmässigt. Andra trender som man kan se är ju att sådana grupper som Frimodig kyrka och även andra som är lite oberoende av gamla riksdagspartier går framåt också. Frimodig kyrka gick framåt från 7 till 13 mandat. Bland de politiska partierna så var det förutom Sverigedemokraterna mest bara Miljöpartiet som ökade. Någon nämnvärd utsträckning Miljöpartister i Svenska kyrkan Dubblade antalet mandat Från fyra till åtta Men Sverigedemokraternas resultat I alla fall, vi ökar från fyra till sju mandat Det har Jimmy Åkesson Sagt att det båda gått inför Riksdagsvalet Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson Kommenterar framgångarna i kyrkovalet när nästan samtliga röster i kyrkovalet är räknade kan man konstatera att Sverigedemokraterna går starkt framåt och nästan fördubblar antalet mandat i kyrkomötet. Jimmy Åkesson säger då att trots ett starkt motstånd fortsätter vi att gå framåt och fördubblar nästan våra mandat i kyrkomötet. Den ständigt uppåtgående trenden fortsätter. och Vi har fortfarande inte tappat röster i något val sedan partiet grundades. Det här båda har gått inför det kommande riksdagsvalet. Mm. Och vi har ju faktiskt... Ja, tänkte du kommentera? nej ja, jag tänkte bara säga att Stockholmsstift landade på 2,56 procent vill jag minnas. Och eh, det är ju också en eh, ganska så närliggande, närliggande siffra till, till riksgenomsnittet. Eh, mm. Man får väl säga att Stockholm ändå är på väg eh, fram och... Eh, för min egen del kan jag säga då att i min egen, min egen, min egen valkrets då där, där gick vi ju fram också och landade på 2,6. Så där gick vi lite över stiftet. Mm. Och där har vi faktiskt legat i en del och delat lite mer än genomsnittet. Så att det visar ju också att är man ute och lämnar material så, så ger det faktiskt resultat Precis, att ha kandidater och att som du säger dela ut material Dela ut material, ja det kanske rent av är ännu viktigare Men det, det gynnar ju naturligtvis saken om man också har en kandidat åtminstone. Mm. Vi tog ju också mandat i en Stockholmsförsamling, Farsta församling Där var det Dan Kareljesson som tog ett mandat Och det är det första politiska mandat vi någonsin har tagit i, inom Stockholms kommun Sen kandiderade jag själv också på Kungsholmen, det var för andra valet i följd. Jag fick 2,4 procent, dock räckte inte det till något mandat. Inte heller i Hägersten räckte det till mandat där vi också hade en kandidat. Men precis som du sa, vi fick 2,56 procent i stiftsfullmäktige, vilket var en ökning från förra valet då vi fick bara 1,83. Men i antal mandat räknat så blev det samma som förra gången. Två mandat fick vi 2005 och två mandat behåller vi nu 2009. Och vi som tar och besätter dessa båda mandat Det är Arnold Boström som ni säkert hör här i Radio SD Emellanåt och även jag själv, David Long. Och sen får vi också två suppleanger Det blir Roland Gustafsson från Haninge Och Andreas Persson från Vaxholm mm, Man får gratulera Ja, tack så hjärtligt Jag gör ju också mitt andra, min andra mandatperiod i stiftet nu då. Jag var suppleang förra mandatperioden Arnold Boström han sitter kvar för tredje mandatperioden i följd i stiftet för övrigt. Så att vi börjar få upp en viss erfarenhet inom kyrkopolitiken. När det sen gäller övriga mandat i kyrkomötet så kan ju nämnas att Jonas Åkelund från Stockholms stift blev invald i kyrkomötet. Det blev även Margareta Sandstedt från Uppsala. Lista Lin från Lunds stift. Patrik En från Göteborg. Håkan Claesson Växjöstift, Lars Gundlev Strängnes och Björn Söder Helsingborg, eller Lunds stift, det är det då Och i de flesta stift där vi kandiderade så tog vi ju faktiskt mandat. Det är alltså inte bara i Stockholm och Lund utan det är i... Uppsala där vi numera har två mandat faktiskt, Linköpings stift ett mandat, Skara ett mandat, Strängnäs där ökade vi från ett mandat till två, Växjö tog vi vårt första mandat, Lundstift där behåller vi våra tre mandat som vi har haft den senaste mandatsperioden, Göteborg där ökar vi från ett mandat till två, Karlstad ökar vi också från ett till två, Härnösand där tar vi vårt första mandat någonsin, och som sagt, Stockholm, där behåller vi de två som vi har haft. Ja, det är lite siffror om kyrkovalet. Och vi har som sagt i media beskrivits som vinnare. De flesta tidningar och tv-kanaler har konstaterat att Sverigedemokraterna återigen går framåt. Och vi har fått mycket positiv publicitet måste jag säga. Även om jag ju får erkänna att jag hade trott och hoppats på ett något bättre resultat. För vi så slog mig tanken redan innan valet att vi kanske inte ökar lika mycket bland de som är så pass engagerade i kyrkan så att de går och röstar som vi gör i befolkningen som helhet. Men det kunde man ju inte veta förrän valet kom och det visade sig att vi fick ju som sagt 2,84% i kyrkomötesvalet trots att vi har över 4% i de flesta opinionsundersökningar när det gäller riksdagen. Ja, vi kanske har ordat färdigt om kyrkovalet och vi skulle kunna göra så att vi går in och tar en första pausmelodi. Det är så att dagens musikval, det är några valda stycken ur operan Gustav Vasa. Den här operan det var ett beställningsverk av Gustav III på 1700-talet. Jag tror det var ur premiär 1793. Kompositören är Neumann och textförfattare, eller vad man ska kalla det, källgren. Det var ju så att på 1700-talet så var Sverige aningen eftersatt i musikaliskt hänseende jämfört med många andra europeiska länder. Gustav III ville att vi skulle rycka upp oss en del och han ville också ha en hjälteopera som hyllar just Gustav Vasa. Och det första stycket vi nu ska höra det är när den danske kungen, Kryffan, Tyranen skrävlar om hur han har tänkt krossa Gustav Vasa och den svenska nationen. Ej nog att jag med vapnens tvång håll till godo. Ja, ni lyssnar på Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz. Det ni hörde det var musikstycket Ej nog att jag med vapnens tvång ur operan Gustav Vasa. Ja, vi har tidigare pratat lite om kyrkovalrörelsen och hur det gick för oss i kyrkovalet 2009. Ytterligare framgång för oss där. Vi kastar oss in i ett helt nytt ämne. Och det gäller ju något som har varit mycket aktuellt i media på sistone. Nämligen de bränder och oroligheter som härjar i de invandrartäta förorterna utanför de svenska storstäderna. Och en del av det här beskrivs lite tydligare i utländsk media. Till exempel Norsk TV som besökte Göteborgs förorter. Det svenska folkhemmet brinner upp heter ett inslag. Det är från 2009 och det går att se på Youtube. Om ni går in på internet på youtube.com och söker efter Göteborgs förorter eller det svenska folkhemmet brinner upp. Det handlar ju då bland annat om... Att det var brandmän som ryckte ut i en förort i Göteborg och fick en fem kilos sten kastade mot sig. Det var några legister som stod uppe på en bro och kastade ner fem kilos stenen så att den hamnade rakt i förarhytten på brandbilen. Och det här har facket valt att kalla för mordförsök. Och det var också folk som blev skadade som satt i brandbilen och det var ett under att det inte blev svårare skador. Det hände också att poliser får kastade på sig och som sagt bilbränder som jag sa tidigare. Och när de här norska journalisterna frågade några invandrare och ungdomar i den här förorten så tyckte de att de här poliserna de ska inte komma hit och spela allan. Det där uttrycket hade tydligen normännen inte hört tidigare så de översatte det till de ska inte komma hit och spela alla. Men det eh, Allan och de sa också så här att de ska inte komma hit och tro att de kan bestämma. Och det här har ju vi har varit inne lite grann på i Radio SD tidigare. Att eh, invandrarna som eh, huvudsakligen dominerar en del stadsdelar och eh, ibland hela städer i Sverige. De uppfattar dessa områden som sina områden. Och de ser det som en grov förelämpning varje gång som de eh, upplever att svensken fortfarande är där och bestämmer. Och när vi skickar dit polisbilar eller brandbilar eller ambulanser så tolkas det inte på något annat sätt än att eh, svensken är där och demonstrerar sin makt. Och eh, självklart så blir de väldigt irriterade av detta. Eh, och det trots att eh, de ju faktiskt befinner sig i Sverige. Eh, jag har valt att... Eh, kallar det här tidigare, en tidigare sändning för att vi bakvägen har byggt ett slags imperium. Vi har inte byggt imperium genom att ärövra nytt land och underkuva främmande folk på så vis men vi har byggt ett imperium bakvägen genom att skänka bort delar av vårt land till främlingar. Och sen har vi då sagt att men vi ska fortfarande vara de som bestämmer. Och de här invandrarna de är inte alls glada över att det är svensken som bestämmer och därför så Kastar de gärna sten på myndighetspersoner så mycket de kommer åt. Mm. Och faktum är att det här tv-teamet som stod och intervjuade folk, brandmän och så, i den här eh, invandratäta stadsdelen. De fick själva lite småsten kastade på sig från en bro medan intervjun pågick. Så, att... mm. så det är alltså vi som kommer dit och bestämmer. Det är inte, det är inte de här utlänningarna som kommer till Sverige och börjar ställa till elände och, och dikterar och bestämmer ras. Ja, dessvärre så är ju de... Flera av de här ungdomarna har väl mm. bott i Sverige så länge de kan minnas Så då har de fått för sig att, att de bor i sitt land, så att säga. Mm. Men dessvärre så borde kanske deras föräldrar informera dem om att deras land är någon annanstans. Ja, det här har ju också uppmärksammats av Dagens Nyheter. Det kom en rapport från Statistiska centralbyrån just apropå det här med segregation. Inte så mycket mer om de här våldsamheterna nu utan i dagens nyheter stod det att invandrartäta områden blir tätare. Om målen för integrationspolitiken är ett blandat samhälle så har den misslyckats. I alla landets invandrartätaste stadsdelar har andelen invånare med utländsk bakgrund ökat de senaste tio åren enligt Statistiska centralbyrån. Och då har man då kollat upp 38 stadsdelar från Rosengård i söder till Härtsrön i Luleå i norr. Och där har man då tecknat särskilt utvecklingsavtal med regeringen och syftet med det är att förbättra samordningen mellan stat och kommun och öka samarbetet mellan myndigheter och den privata och ideella sektorn i stadsdelarna. Man konstaterar då att koncentrationen av invånare med utländsk bakgrund har ökat kraftigt i de flesta av de 38 stadsdelarna. I till exempel Ronna i Tälje har andelen ökat från 66% till 84% på 10 år, alltså mellan 1997 och 2007. Och i Skäggetorp i Linköping har koncentrationen ökat från 22% till 49%. I 9 av de här 38 stadsdelarna har mer än 80% av invånarna utländsk bakgrund och allra högst är den i Hjälbo i Göteborg som når upp till prick 90%. Integrationspolitiken har alldeles för länge byggt på tomt prat. Kampen mot utanförskapet måste bygga på kunskap om hur situationen faktiskt ser ut och hur den förändras över tid. Det här säger alltså Nyam Kossaboun i ett pressmeddelande med anledning av den här publiceringen. Men sen så försöker man då hitta lite positiva faktorer i den här statistiken. Och då har man då sett att andelen förvärvsarbetande har ökat markant i flera av de aktuella stadsdelarna. I Andersberg i Halmstad och Hjälbo i Göteborg är ökningen 19 procentenheter mellan 1997 och 2007. I båda stadsdelarna arbetade 2007 strax under hälften av befolkningen. I Rosengård i Malmö gick under samma period från 19,9 till 34,2 men då ska vi ju veta att snittet för hela landet pendlade under perioden mellan 72 och 78 procent världsarbetande. Så att trots att man då har hittat dels då det här året 2007, det var så när konjunkturen stod på absolut topp. Då arbetade färre än hälften av befolkningen i de här stadsdelarna till skillnad från omkring 75 procent i landet som helhet. Eller 78 procent just under det året då 2007. Och det här försöker då Niamco Sabuni som ju är folkpartist förklara bort lite grann också den här tätheten av invandrare Att integrationspolitiken har inte till syfte att sprida ut människor Vi ser det inte som ett problem att många med invandrarbakgrund bor koncentrerat och det är ju nästan lite anmärkningsvärt Så jag har kunnat förstå tidigare Så skulle det vara just att Integrera genom att sprida ut Folk och så Kommunalrådet Anders Lago, socialdemokrat I tälje håller inte med Niamko Saboni Koncentrationen av invandrare i de här områdena Är ett problem, slår han fast mm. Och han förespråkar också En hel del förändringar I den förda politiken Och det har ju i och för sig vi också alltid gjort Jo, För att återkomma lite grann till de här bränderna Och Framförallt stenkastning på ambulanstjänstemän och, och polis, poliser och så vidare. Så har man ju pratat en hel del i, i veckan här nu på radionyheterna bland annat om att eh, man vill hellre, helst se då att fler invandrare eh, arbetar som, som eh, poliser och eh, ja, i räddning, och som brandmän framförallt. Eh, och eh, anledningen ska vara då att, att invandrare så att säga, eller utlänningar, det var nu frågan om, de angriper häst inte de, de som man själv är, är bekant och som egna vänner och släktingar och så vidare. Det tycker jag faktiskt talar väldigt klart för att man, man har faktiskt förstått äntligen nu då vad det är för personer som det rör sig om och man går, allt, går mer och mer ut mer öppet i medierna. Men det visar också väldigt tydligt att de inte heller har någon respekt för, för svenskar. Mm. Vad man vill säga. Jag har också faktiskt hört en hel del talas om att Visst, om det är deras släktingar och vänner som är poliser eller så Då, då är det väl en sak Men om det är andra Som de, de kallar ju sig själva svartskallare nu för tiden Om det är andra invandrare eh, Så föraktar de också ofta De här legisterna föraktar ofta invandrare som eh, blir poliser eller myndighetspersoner av något slag. Därför att de där tror att de ska kunna bli svenskar ungefär. Och ja, de ska inte heller komma här och tro att de är något. Så att det fortfarande är ett stort problem. Precis, och sammanfattningsvis får jag säga det. Att förmodligen så kommer man nog ändå inte att lyckas stävja det här. Inte med de metoderna i alla fall. Nej, jag tog ut lite statistik från just Statistiska centralbyrån. Och ser då att av invandrare som... Kom, alltså flyktingar är det då fråga om som kom 1997 så förvärvsarbetade 58,8% av dessa 10 år senare alltså efter 10 år så lyckas de inte komma i närheten av riksgenomsnittet ens och ju kortare tid de har varit i Sverige desto färre andel är det som förvärvsarbetare de som kom år 2000 redan där är det under 50% som förvärvsarbetade år 2007 när konjunkturen stod på topp vill jag också betona sedan dess har vi haft finanskris och konjunkturnedgång och arbetslösheten har tagit fart. och Mycket talar för att det är just invandrarna som har blivit arbetslösa i störst utsträckning. Så att vi förlorar på den här massinvandringen som pågår, det råder ingen tvekan om. Tittar man också på de som uppbär försörjningsstöd så ser man att över hela riket så var det år 2007 0,6 procent som som uppbar försörjningsstöd. De som då är födda i Sverige så var det hälften så många, 0,3 Medan de som är födda i Norden, exklusive Sverige, det är 0,6 procent. De som kommer från EU eller EFTA, exklusive Norden, 0,7 Ganska marginella förändringar, men tittar man då på de som kommer från andra länder utanför EU och EFTA-området, 4,2 Det är alltså sju gånger så mycket som riksgenomsnittet. Och eh, vad blir det? 12-13 gånger så mycket som eh, Sverige, de som är födda i Sverige som upphör försörjningsstöd, alltså det som kallades socialbidrag tidigare. Eh, likadant med eh, när man tar sjukpenning, eh, aktivitetsersättning, arbetslöshetsersättning och försörjningsstöd allt sammantaget så är det också en väldigt stor skillnad mellan eh, de som är födda i Sverige och de som kommer från utanför Europa. Eh, sjukpenning enbart, där är det också en eh, klar skillnad, men där är skillnaden mindre. Så att eh, de som eh, uppbär sjukpenning, det är inte så väldigt mycket större skillnad. Men det är större skillnad även där faktiskt. Och eh, allting gör ju sitt till eh, när man ska summera huruvida vi tjänar eller förlorar på eh, massinvandringen. Eh, en eh, debattartikel... Skrivet av en folkpartistisk riksdagsledamot vid namn Gulan Avci med reservation för uthållet. Eh, integrationspolitiken har varit katastrofal, konstaterar hon. Integrationspolitiken är det politikområde som står inför största utmaningar i framtiden. Eh, lite längre ner, det var först 1998 som invandringspolitiken ersattes med integrationspolitik. Intentionerna var goda, men tyvärr har utformningen varit katastrofal. Kostnaderna har varit enorma, både för individen och för samhället. De senaste 15 åren har utanförskapet vuxit lavinartat. År 2004 presenterade Folkpartiet Liberalerna utanförskapets karta 1 som för första gången gav en samlad bild över tillståndet i miljonprogramsområdena. Socialdemokraterna satt 12 år vid regeringsmakten och misslyckades med att skapa en politik på de mest centrala områdena som jobb, utbildning och en känsla av samhörighet med majoritetssamhället. År 1990 kunde tre bostadsområden betecknas som utanförskapsområden. När alliansregeringen tog över regeringsmakten 2006 var antalet uppe i 156 områden. Alltså från tre områden år 1990 till 156 år 2006 som betraktas som utanförskapsområden. Trots att Sverige under många år befann sig i brinnande högkonjunktur nåddes få invandrare av de nya jobben som skapades. Sen skriver hon lite mer det floskler om att man måste ha en tydlig introduktionspolitik och så vidare. Och att alliansregeringen har gjort viktiga insatser för att bryta utanförskapet. Men ska politiken få verkan så måste arbetsmarknaden luckras upp. bli rörligare och flexiblare och så vidare. Vanliga flosker. Hon, hon gjorde en väldigt insiktsfull analys i början här om vad som är problemet. Men när hon sen ska säga vad man ska göra åt problemet. Då kommer det bara samma vanliga flosker som alltid. Och det är inte att räkna med att det blir någon förbättring. Heller med alliansregeringen när det gäller fråga om... Problemen med massinvandringen. Mm. Och när det gäller sysselsättning kan man ju tillägga Där också att man ju har ju i media Skrämt arbetsgivarna från att Anställa en svensk Med samma kvalifikationer då Som, som en, en person med utländsk Bakgrund som man ska helst då Välja eh, en, en person då med utländsk bakgrund För att inte diskriminera som det heter mm. Och, Men trots det så har man i alla fall Inte då lyckats komma upp i samma Nivåer som, som de, Den inhemska med då. Nej, och det borde ju också vara ytterligare tecken på att det här med massinvandrings- och integrationspolitik helt enkelt inte fungerar. Man undrar ju när, de ska när poletten ska trilla ner så att säga. Ja, vi vill vill så att vi tar ytterligare en musikpaus. Och vi kommer nu att höra två korta musikstycken ur operan Gustav Vasa återigen. Det blir när Gustav Vasa själv tilltalar sina män. Det är då dels ni svenska riddersmän och om ingen svensk man håll till godo. Ja, ni lyssnar till Radio SD Sverige Demokraternas röst i Stockholms Radio på 88 MHz. Det ni hörde var ytterligare två korta musikstycken ur operan Gustav Vasa. Ja, mm. David. Ja, Sten Andersson har ju skrivit en insändare här till STK, då, den 19. Han skriver så här då. Statsministern snarare när han refererar till erfarenhet och fakta. Undertecknad gläds över de opinionsmässiga framgångar Sverig Sverigedemokraterna fått den senaste tiden. Dock är jag ytterst väl medveten om att de siffror som gäller är det som väljarna fastställer i september 2010. Däremot förvånar mig statsminister Fredri Fredrik Reinfeldts kommentar till SDs siffror. Han påstod nämligen med anledning av SD-siffror i senaste opinionsmätningen att citat, då, SD får erfarenhetsmässigt svårt eh, försvara sin position ju närmare valet kommer. Slutetat. Fakta är följande. I valet 2002 ökade SD från 8 till 48 kommunala mandat. I valet 2006 ökade SD till runt 280 mandat. I båda fallen hade partiet legat lågt i mätningar strax före valen. Vid valet 2006 fick SD även mandat i kommunen där partiet ej kandiderat, vilket självklart irriterat andra partier. Jag hoppas, för Sveriges del, att statsministern i sitt ämbete är mer noga då han refererar till erfarenhet och fakta skriver då Sten Andersson, kommunalråd för Sverigedemokraterna i Malmö. Mm, det där var ju precis samma sak som vi såg i EU-parlamentsvalet i våras. Att vi låg ju lägre i opinionssiffrorna än vad vi sen fick i valet. Så att det är ytterligare mm. en erfarenhet där. Precis. Ja, vi kan väl gå in på lite kortare inrikesnyheter här. Det är ju tråkigt att se här då. Men det är tydligen så att hushållen fortsätter att låna. För andra månaden i rad ökade utlåningen till hushållen och det skriver då alltså Dagens Nyheter. I augusti var tillväxten 8% jämfört med 7,9% i juli enligt Statistiska centralbyrån. Siffror visar samtidigt att utlåningsräntan till hushåll i genomsnitt sjunkit från 2,11% i juli till 2,06% i augusti. Och den här så kallade finanskrisen den säger sig ju då eh, ligga till grund i att eh, man har eh, överlånat helt enkelt och eh, det är väl ganska oroväckande då kan man väl säga ändå att, eh, att det fortsätter att eh, ja, lånas så att säga över eh, tillgångar eller mm, absolut. får man väl säga och det är tydligen eh, ja, mer än någonsin tidigare mm, ja och sen är det så också samtidigt på detta så är det så att nyföretagandet rasar också. Under första halvåret så rasade nyföretagandet med 16,4 procent. Mest backar storstäderna och gamla bruksorter och det skriver då Dagens Industri. Enligt en undersökning av nyföretagandet i Sveriges 290 kommuner startades 27 786 nya företag under årets sex första månader. Att jämföra med 33 252 under samma tid förra året. Det motsvarar en nedgång på 16,4 procent och mest faller nyföretaget i storstäder och i gamla bruksorter som sagt. Fallet i nyföretagande oroar Harry Goldman, ledamot hos Jobs and Society, nyföretagarcentrum. Som till tidningen säger att Sverige redan har ett alldeles för lågt nyföretagande. Sen är ju frågan också om företag som står sig. Vi har ju också en viss inverkan självklart då. Mm, jo, absolut. Ja, David, vad ska, vi, ska vi gå in på det här... Som är hänt i veckan här nu. Ja, det har ju varit något ett ganska spektakulärt rån, eller det mest spektakulära i åtminstone Stockholms historia, kanske i Sveriges historia. Det var alltså en, en helikopter som tog sig landade på taket på en värdedepå i Västberga och ett antal personer med militär disciplin tog sig in i värdedepån och länsade stället. Den uh, senaste siffran jag hörde var att de fick med sig kanske 60-70 miljoner eller så mm. Och uh, ja, du hade mm. kanske något Gick då Det är en ganska så stor summa pengar får man väl säga mm. Någonting som är tråkigt i, i sammanhanget får man väl säga Det är att lagen den hindrar då väpnade vakter Att kunna, ja, så att säga, Finnas, finnas till, till, till förfogande då I och med mm. att den här Värde depån då inte räknas då som, som ett skyddsobjekt det klassas tyvärr inte som ett skyddsobjekt och det är ju mycket tråkigt och man får väl säga att det är ganska så märkligt ändå om man då jämför till exempel med polisstationerna då eller polishusen, de räknas ju exempelvis då som, som skyddsobjekt trots att det finns oftast då Polis som själva är beväpnade Och egentligen bör då Skulle kunna försvara de här platserna själva Ja, poliserna är redan på plats där Ja, säga. precis mm. ja, och, och ändå då så har man då Bevakningsföretag då Som, som hjälper till att beskydda de här platserna Men en sån här Värdedepå däremot Den har ju inga Inga polistyrkor i, i, På plats då så, så där kan det ju finna, kan det vara ganska lämpligt då Att man har vakter som, som, som då. finns till förfogande Sen var det ju apropå det med väpnade vakter det var ju när poliserna väl hade kommit dit vilket de ju tydligen gjorde ganska fort så fick de heller inte beskjuta helikoptern därför att helikoptern utgjorde inget direkt hot mot polismännen Så alltså helikopterns närvaro var inget hot och därför så fick de inte beskjuta den heller och det underlättade ju för dem att komma undan det där med skyddsobjekt, det är ju någonting som man kanske borde se över. Kanske borde man ändra på den definitionen så att även såna här viktiga samhällsinstitutioner som man nästan får kalla det för ändå kan beskyddas bättre. Även när det gäller polisväsendet, deras resurser börjar ju enligtvis prioriteras högre. De fick alltså inte tag i några polishelikoptrar för att man hade lagt dit bombatrappor. Och därför så vågade man inte använda helikoptern förrän man hade gjort en tillräckligt noggrann teknisk undersökning. Eh, tidigare så hade man haft polishelikopter borta på Berga örlogsbasen där. Eh, och haft en samverkan med försvaret. Det har man inte haft nu. Och det har varit väldigt mycket strul de senaste sju åren. Eh, man tycker att de borde ha insett att eh, på, under tillräckligt lång tid så kommer det naturligtvis att hända någonting sånt här om man inte har tillräckligt god bevakning av sina helikoptrar. Så att om det är fel på vilk, polisernas resurser, polisens resurser eller vad det är för fel men den här typen av problem måste ju åtgärdas naturligtvis. Sen har det varit en del debatt om det här i media och då har vi fått lära oss också att ungefär 50% av den här typen av rån klaras upp, det vill säga att folk blir dömda för dessa brott. Jag tycker ändå att 50% låter ganska lite, även om de lät väldigt stolta när de nämnde den här siffran. Sen återser man nästan aldrig pengarna som försvinner vid sådana här rån och det gör ju att det här måste prioriteras upp rimligtvis mm. Man kan se på fredagens fredagens DN här då, att en stor helsida om, om det här då, inträffade och då finns det en här som är författare och renskribent, Lasse upp han är också specialiserad på organiserad brottslighet och han chattade då med läsarna då, det var väl den 24 september han gjorde det och är det någon som har ställt just den här frågan då, att hur, hur stor är chansen att polisen kommer att gripa rånarna? Då svarar då han, den här upp då att erfarenhetsmässigt så brukar polisen gripa en eller flera inblandade. Däremot är det sällsynt att samtliga inblandade grips och fälls. Att sä säga att ett grovt rån är uppklarat bara för att den som lade ut fotanglarna och fast är inte korrekt, enligt min mening, säger han. Sen så är det också en som ställer frågan här då om att eh, varför sköt polisen inte ner helikoptern när som undrar? Folk som går långt över gränsen kommer ofta undan på grund av myndigheters släpphända inställning. Och då svarar, då, svarar han då att eh, bedömningen var sannolik att det skulle medföra alltför för stor risk för omgivningen. Och inom en radie av några hundra meter finns både trafikerade vägar och bostäder och en nedstörtad helikopter skulle ha kunnat orsaka stor skada. Och Pengar är trots allt pengar och liv är liv menar han då då. Men man får väl ändå samtidigt säga då att nedskjutningen av en helikopter hade ju faktiskt kunnat vara på sin plats i och med att då skulle världen en gång få se en sensationell insats av polisen att det faktiskt skulle ja, att det händer saker när man ändå försöker göra något sånt här. Mm. Tror, nu är det också ganska osannolikt att det skulle bli en total nedskjutning av några få pistol eller man säger så. Det beror på vad det är för vapen då kanske. Men en, en krossad frontruta på den där helikoptern kanske skulle ...göra det lite svårare för dem att komma undan sen. Mm. Eh, sen läste jag en analys av Kjell Häglund i Stockholm City faktiskt. Och han skriver som så att... Eh, igår utfördes ett av de mest spektakulära rånen i Stockholms historia. En timme senare fylldes webben av beundrande kommentarer och filmreferenser. Eh, han eh, konstaterar att eh, vissa människor blir väldigt eh, fascinerade av grova brott. Och han skriver också så här att Faktum är att jag längtade efter filmversionen redan innan jag sett den enda bild från rånet eh, Ja, vi, vi, vi fascineras av den här typen av storslagna mm, Jag undrar om inte man hade blivit mer fascinerad då, om man hade fått se en nedskjutning ändå, i och med att det är ja. något som är väldigt ovanligt att, att, att man faktiskt agerar vid sådana här fall då. Mm. Och jag tror att när det gäller kriminalitet överhuvudtaget så, så behövs det mer och mer avskräckande exempel från samhällets och inte minst från polisens sida. Jag tror att det är samma orsaker som ligger bakom det här som, som att man till exempel begår eh, våldtäkter och, och liknande saker. Och även, inte minst de här bränderna som jag har sett. Mm. Det, det är för att det händer helt enkelt inte tillräckligt mycket. Nej. Med, med, Nej, Sverigedemokr motstånd. Sverigedemokraterna har ju också länge haft det här som en av sina hjärtefrågor just med... Eh, Kriminalpolitiken att skärpa Straff och så mm. Och sen även våldet på bussar och tunnelbanor Och så vidare Det är till och med så att enligt Tidningarna här under Närmaste veckan här Så har man ju också Sagt det att Det här med bevakning Det avskräcker ju inte heller va Utan det enda som Kamerabevakning egentligen kan göra Det är väl att det i vissa fall då kan leda till att polisutredningen går. går det underlättar helt enkelt utredningar. Men det finns inga tecken på att det avskräcker folk från att begå våldshandlingar. Nej. Jag tänkte att vi skulle ta ytterligare en musikpaus här. Och det blir precis som tidigare ett stycke ur operan Gustav Vasa. Och här är det alltså i den avgörande slutstriden Gustav Vasa uppmanar. Vänner, skynda er in i striden och det avslutas med Segen är vår. Håll till godo. Ja, ni lyssnar till Radio SD. Demokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz. Och det ni hörde var Vänner, skynda er in i striden. Segen är vår ur operan Gustav Vasa. Ja, David. Mm. Jo, vi pratade om den här, det här rånet som skedde nu i veckan här nu för musiken. Och vi kan väl avsluta med Nämna en, en insändare, en ganska lång insändare i, från DNs insändarsida, den 25. Det är en som heter Lennart Olsson som han är då översläddnant och för detta chef för säkerhetsunderrättelsesektionen vid Militära och säkerhetstjänsten. Han skriver då, man kan säga sammanfattningsvis då att han, rubriken då, det är alltså polisens ledning agerar oansvarigt. Och eh, rikspolischefens bortförklaringar i tv var pinsamma och förödande för det fortsatta förtroendet för den högsta polisledningen. Och man får väl säga det att eh, han har dragit ungefär samma slutsats som, som vi har gjort i Sverigedemokraterna här. Så vi får väl hälsa Lennart Olsson, eller vi, ja, vi får väl, välkomna honom in, in i partiet och hoppas att han löser ett medlemskap. Absolut. Sen i samma tidning här så... Vi pratade ju tidigare här också om, om stenkastning och bränder och så vidare. Och att tidningarna, eller media allmänhet har börjat få, få upp ögonen för vad då då, För personer som det handlar om. Och det står om ett, ett, ett, ett kriminellt gäng här då. I, som bildades i Danmark. Som heter då Black Cobra. Och... Här har vi då tre stycken eh, som eh, åtalas för flera grova brott. De har man skrivit så här då. Eh, Det åtalade gärningsmännen är 25-åring. Medborgare i Irak. Bor i söderort. Nolltaxerad. Häktad sedan den 28 augusti. Åtalade för grov ställd. Misshandel i tre fall. Grovt olaga hot. Övergrepp i rättssak i två fall. Och försök till utpressning. Sen har vi en till 25 åring medborgare i Irak. Som också bor i... I, han bor i sydvästra Stockholm då, nolltaxerad också även han då. Och häktad sedan den 28 augusti, åtalad för grov ställd, misshandel i tre fall, grovt olaga hot. och Åtalad gärningsman och brottsoffer har vi här, en 21-årig medborgare i Irak som bor numera på hemlig adress och har personskydd på, och är på fri fot. Åtalad för grov ställd, utsatt för misshandel, grovt olaga hot. Övergrepp i rätt sak. Så har vi till brottsoffer här. 21-åring bosatt i Söderort, utsatt för misshandel, övergrepp i rätt sak och försökt utpressning. Så det handlar om eh, olika utländska element som har tagit sig till Sverige då och begår brott mot, dels mot varandra och mot andra människor. Och det är en allvarlig fara för, för allmänheten får man väl säga. Mm. Ja, nej, som jag nämnde tidigare, vi har en kriminalpolitik och den kan ni gå in och läsa om på Sverigedemokraternas hemsida www.sverigedemokraterna.se Vi har också en ekonomisk politik, fast det handlar om så kallade idédokument nu för tiden. Vi håller på att utarbeta vårt valmanifest inför nästa val och fram till dess så är våra tidigare partiprogram idédokument huvudsakligen utöver principprogrammet och invandringsprogrammet som för övrigt är ett handlingsprogram. Men vi har nu här en kommentar till statsbudgeten, höstbudget 2009. Satsning på pensionärerna och åtstramad invandring efterfrågas. Och det är Jonny Skallin som har skrivit och det finns också på vår partiemsida den senaste nyheten som är utlagd där. Han skriver då så här att i huvudsak består budgeten av åtgärder för att hålla konsumtionen uppe. Ett försök att lindra konjunkturnedgångens effekter ute i kommunerna. Samt av åtgärder för att stärka vad de kallar arbetslinjen. Liksom förra höstbudgeten spenderas 32 miljarder på olika ändamål. Denna gång sker det dock redan på förhand med uteslutande lånade pengar. Eh, ska in börja då med att... Eh, beskriva hur läget ser ut att varslen har duggat tätt och makrosiffrorna har ett otal gånger reviderats ner och han räknar upp en massa andra mindre trevliga saker och sen kommer han då till att mot bakgrund av dessa risker är det av särskild vikt att säkerställa en ansvarsfull ekonomisk politik eftersom en finanspolitik som inte är långsiktigt hållbar leder till en ökande statsskuld och på sikt en ekonomiskt nedåtgående spiral vilket med tvång flyttar fokus från krisåtgärder och tillväxtpolitik till skuldsanering, neddragningar i välfärden och skattehöjningar. Jag hoppar över ytterligare ett stort stycke och kommer ner mot slutet här till lite mera förslag till åtgärder. Då skriver han så här att en mer angelägen, billigare och sannolikt mer effektiv åtgärd för att långsiktigt stabilisera ekonomin samt för att skapa en mer flexibel arbetsmarknad är istället att mer kraftfullt satsa på de personalintensiva småföretagen där den stora delen av förra högkonjunkturens jobbtillväxt skedde. Ur ett sverigedemokratiskt perspektiv ser vi annars med glädje på att regeringen fortsatt finansiellt stärker brottsbekämpningsområdet men efterfrågar i övrigt en mer ansvarsfull budget befriad från inslag av överbudspolitik. Fokus måste under rådande omständigheter annars i första hand ligga på att säkerställa ett ekonomiskt ansvarstagande. Satsa på en bredare satsning på komvux och övrig utbildning. Ett avsevärt större fokus måste läggas på pensionärerna. Och framförallt måste en reglering av arbetskraften i förhållande till efterfrågan genom en åtstramad invandring snarast genomdrivas. Ja, den här sändningen börjar ju sakta lida mot sitt slut. Det är så att vi har ju en partitidning som man kan prenumerera på faktiskt. Om man vill ha pappersupplagan. Det kostar 50 kronor. Och sex nummer kan man då få om man sätter in 50 kronor på Bankgiro 5280-7005. Se också på hemsidan www.sdkuriren.se. Och gå som sagt gärna in på vår partihemsida www.sverigedemokraterna.se Ni kan kontakta partiet per telefon 08 50 00 00 50 eller genom att skriva till Sverigedemokraterna eller Radio SD Box 20085 85 104 60 Stockholm Och vill ni lyssna på våra radioprogram i efterhand så kan ni gå in på www.radiosd.se och där det det. kan man förresten mejla nu för tiden till. Ja, det ska man också kunna göra. Och det gör man då eh, till adressen då, snavela. Eller info eh, snavela. Eh, och eh, när det gäller då den här adressen, radioST.nss, så är det alltså radioST det är ett enda ord då. Som sagt. Mm, och då är det du som får mejlet, eller? Mm, jo, vi får väl se. Det, det Beroende vi får på vi vidarebefordras det vidarebefordras till den som kan svara. Det är för många. Ja, nej men då får vi väl säga att eh, det var allt för Radio SD för den här veckan. Lyssna gärna på oss igen nästa vecka. Eh, jag kan inte svära på att jag vet vem som sitter i studion då. Men det får väl bli en överraskning. Mm. Ha det så bra till dess och vi avslutar med ytterligare ett stycke ur operan Gustav Vasa. Hej så länge. Tack och hej.